La la la la la la la la <laughs> Jag skulle gjort det innan jag går in Jag vaknade och var så att det var världens rostigaste Röst var fan, Man kommer att tro att det är Micke Persbrandt jag intervjuar Nice <laughs> Fy fan, nice, jag skulle ha tränat med Micke Persbrandt innan detta. Så tjena ah. Yes, hit it Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vi Fyra podcast Som vanligt med mig, Kristoffer Saltberg <här> <här> eh, Podden för och med mina vänner Vad tycker du om den taglinen? Det mm, är nice, <här> jävligt proportionellt eh, Snubben ni nyss hörde ska ni få lära känna via bästa vännerfrågorna Så vi kickar off direkt mm, Nice Namn? Linus Björnsvik. Har du något mellannamn kanske? Bror Fredrik. Brorsan. <laughs> Brorsan. Har du något smeknamn? Eller några smeknamn? Jimmy Man brukar kalla mig Pölsa. Det var nog <laughs> det första. Sen Sour Cream är ju ett jävligt fint. Vill du förklara vad Sour Cream kommer ifrån? Mackes påfunn. Nej, det var ditt påfunn. <laughs> inte... Jag tror det var Mackes påfund. Ja <laughs> han som Beordra vidare tänkte jag säga men ältade på det. Ja, jag var... kommer inte ens ihåg var det kommer ifrån. Vi kollade film hos Hedlund. Vi kollade på Transformers. Ja just Star Scream. Mm. Så det var det coolt det jävla smeknamnet. <laughs> du <är> Sour Cream. <laughs> ja, det är fantastiskt. Men de Nej, just det, Limpan också någon de gång kanske. Ja, lim... jag försöker ju så gott jag kan då och mynta Limpan. Det går så där. Ja, annars har jag haft en smeknamsfri uppväxt, tror jag. Björna. Ja, Simon det ja. Björna. Ja, när är du född? 29 mars 1991. Är det någon kändis som fyller då? Lucy Lawless och Rui Costa. Och min flickvän. Och, och Jonas Lands Och eh, Rolf Lassgård har jag tagit reda på. Nice. Och eh, Mattias... Andersson, Andreasson, ämnet i EMD. Wow, vi kollar ändå. Ja. Jag vill ändå säga att Lucy Lawless är bäst där. Ja. Bor. Grindhöjdsvägen 2, Åmål. Kunde räcka med Åmål kanske. Jag vet nu min adress. Fad. <laughs> Vad har du för hårfärg? Brun. Simpelt nog, jag vet inte. Ja, du jag har ju mer specifierat. Nej, du ja. är brunhårig. Jag har alltid varit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 Hustler, let you nice. Know. Ja, vill du ha en Hustler? Ja, jag kör Hustler. Jag tar en Schampis. Schampis. Äh, du vill ha kaffe också? Mm. Mm. Mm. mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Veldrycken. <laughs> Häng med! Stäng dörren då, lite. Sweet home Alabama. Då är vi tillbaka med dryckerna. Jag på kaffe. Vanligtvis så brukar jag ju som sagt ge gästerna Drake och Malfoy-muggen. Men nu hade jag redan använt den. ja det inte ut mig. Jag du är lite om germs. Ska jag byta nu då? Nej. <laughs> ja, så att jag dem på plats? Sina min bluff. Ja, då har vi kommit... Uh, <laughs>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 inte gänga, nej, gänka, gänka, gängare spellet. <laughs> jag smakar gänga. Mmm. <laughs> jag skulle Ty säga att den var ägoderare än Red Bull. Ja. Men då <laughs> har jag bara druckit Red Bull tillsammans med vodka det senaste. <laughs> du får tänka på att jag med vodka. Ja. Haslare med Fireball. Uh. Nej. <laughs> Jag har ju farbo här ute. Vill du ha det? Du tog bilet kanske. Ja. Jag öppnar champisen direkt. Gör det. <snap> spränger mikrofonen. Värt. Lika god som vanligt. Mm. Jag var aldrig en Schampiskille. Om jag ska vara helt ärlig med dig. <slutning> fick jag alltid på IFKs avslutningar fick man alltid Schampis. Svingat. Var det för att lura barn att det var champagne?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 och du och Erik, kom in med sån där Det är typ det enda jag kommer ihåg det första. <skratt> Vilket jävla intryck <skratt> <skratt> Ja, det är han Han har nog inte sett förut Men på tal om fotboll så Kommer jag ihåg att jag, jag tyckte du var Så grym i mål Så att jag jämförde dig med Oliver Kahn Nice <skratt> <skratt> Hade föredraget på fan, men Kahn will do <skratt> Jag är inte så pt <skratt> <skratt> Nej um, Ja, men ett lite Senare minne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 Så att det var ingen skada Så Jag brydde mig egentligen, annars hade inte jag lämnat en massa spirum i min bil kanske. <laughs> Nej, men det, det var, var väldigt vänskapligt av det att stanna kvar. Ja. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde. Jag gjorde just det, för jag låg nog och såg när ni ringde när ni var i Bangsworth. Mm. Men så, jag tror det var du som sa, jag vill inte kommit ihåg vem det var som körde er dit. Men han körde jättebörslös typ. Det var DK va?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 Bild, gymnasiet, religion <laughs> Vad jävla hopp Smäller det in det? Berodde det på, um, på olika lärare? Eller? Ja, kanske ja, Jo, antagligen Matte bara trött när jag stenårt på typ i åttan eller någonting mm. Vill inte Ja, samma här ja. Och Då hade jag Anders Hedin som mattelärare Jag har inte jättebra på att lära ut saker Nej, ja, vad, heter, vad heter han? Först hade jag Ingvar Sjöholm Och sen Kenneth Heter han Kenneth? Vad heter han som luktar bajs då? Som kom tillbaka från pensionen. <laughs> ja. Han som luktar bajs. <laughs> <laughs> du vet <han. laughs> Inte Kent Ståhl. Nej. Nej. Jag kan inte tänka han? att han luktar bajs. Jag hade aldrig en jävla singer mot Kent Ståhl. <laughs> Vad fan heter han? Jag vet att han heter Anders. Eller något här. Anders Bjursbo. Så, så kanske han heter Anders Bjursbo. Han ja. bor ute vid mina föräldrar. Och uh -huh. så alltså, jag visste och han luktade fruktansvärt <laughs> Ja, men för mig var en bra lärare ja. Det kanske är min spel. Kanske är min spel Ja, ja det var Kenneth och Ingvar Ingvar är mycket bättre uh -huh. Det är Ingvar som har ett halvt öre Ja, det finns många myter om hur han har ett halvt grej. <laughs> jag vet ja. inte om jag riktigt tror på någon av dem det känns... Den jag har hört är att han uh, Däckade i en snödriva så när, uh -huh. han, så när han vaknade så ryckte sig Nej, <laughs> <laughs> nej han fick frostskada typ. ja, att det är också. Sen har jag hört att det var någon som riv av Det typ är att han hamnade i ett slagsmål Med Mike Tyson. Ja, det var Mike Tyson som betade av Ingvar Sjö Vill <laughs> du gå vidare? Yes Har du någon favoritfärg? Blå kanske Antagligen Du inte blå av samma anledning som Emil Almroth För att det var Lisa Lermans favoritfärg <laughs> Nej <laughs> Nej Spelat i IFK Chelsea antagligen där. Ja Men nej, inte på grund av Lisa <laughs> eh, Favoritmat um, Ja, det Måste vara mat Jag Kan inte vara en tryck Eller <laughs> kanske kommer sen Jag en mat Jag käkar pulled pork här om någon Det var jävligt gött ja. Men annars typ något standard Nej, mackrill Är min favorit <laughs> Mackrill med stekt spinat och potatis Ja är Jävligt svenskt. Ja, no, jag är stolt över det, det så jävla gott. Eh, du kändes jävligt mån om att säga favoritdryck också. Så du får... Jag har druckit väldigt, väldigt mycket smoothie och te senaste tiden. Så att, te. Vad är det för te du dricker? Grönt te. Det finns inte så mycket att välja på här omkring så att... Oj, vad är det du? Sigur mot Ja, Sigger, <laughs> ja ska skaffa mer te. Grönt te, tack. <laughs> har du någon favoritfilm?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 Nej, men jag brukar ofta ha så sådär typ någon låt som kommer att lyssna sönder på den. Och det är inte någon just nu? Nej, jag funderar på vad det senaste som skulle kunna ha Kid Cudi kanske. Någon lyssnade väldigt mycket på han förhållande. Säger man Cudi? Cuddy. Jag har nog alltid sagt Kid Cudi. Cudi, Kid Cudi. det varit två D då? Och... Nej, jag vet inte. Kid, säger vi. En <laughs> ja. rappare som heter Kid. Du, ja. du är alltså Kid med Kid Cudi? Ja. Cudi. Nice. Ja, men typ någon låt är det för de kanske...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 i, med en film eller mm, typ senare tid när jag jobbat natt på jobbet så är det jäkligt skönt att ta en kopp te och sätta igång en film senast Ipman 2 då, som inte var så bra <laughs> eller läsa en bok på jobbet när man, alla andra strax är jäkligt avslappnande mm. Jag tycker inte om uh, Fiskmåse skiter <laughs> ner hela min balkong konstant nu senare tid, de flyger konstant här utanför också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 Det här har varit en jävla kul syn. Folk kommer ju vär på de <laughs> det kan ha komma dit. Nej men fiskmåsar är jättejobbigt. Att Min gar garderob. Min, <laughs> Min balkong. Nästan varje jävla dag om jag ska sitta där ute. Jag har inte gjort det för det regnat, men ja. No. Jag vill ha chans på Alison Brie. <laughs> du var snabb på det. Det ja, döljer jag inte. Har du sett uh, Get Hard med Will Ferrell? Nej, jag har sett det jag behöver säga. <laughs> Bastid. Nej, jag har inte sett att den. den ser så dåligt ut. Men jag såg trailern då är hon med. Mm. Ja, hon ser jäkligt <laughs> ut. Mm. Um, den fan ut. Hon var tillsammans med någon nolla förut. Martin Starr. Det. Så det finns hopp. Fast nu är hon tillsammans med Dave Frank. Och så det finns, finns en bit, mindre hopp. <laughs> äh, mindre hopp. <laughs> Mina chanser minskade. Mm. Mitt drömyrke är? Ja, det.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 jag kollade på igår. Så. Mm. Då var de 3300 personer som jobbar. Det är mycket. Alltså. Ja. ja, fast. Fast det ville jag ju inte ha som drömyrke, så vi ju dumt att gå in på. <laughs> men typ, starta ett eget kanske. Någon gång. Jag vet inte vad, men. Starta eget bara. <laughs> mm. ja. Be your own bars Ja, typ. Jag vet faktiskt inte vad mitt drömyrke är. Nej. Jag ändrar mig konstant. Starta eget. Ja. Något sånt. Har du någon gång brutit mot lagen? Jag tror inte det. Det är så basic. Jag har aldrig gjort det, tror jag. Jag med mm. Emil och Anton Melander gjorde det en gång när vi var på marknaden. Vill du sälja ut då? Ja. Vill du, du gola? Ja, det är inga problem att göra. Jag tror det var Anton som distraherade hon som stod i, <laughs> det var på marknaden här i <laughs> Med Någon sån godisstånd eller sån och började Anton prata med henne så tog Emil någon napp eller något sånt där. Ooh. Ooh. Ganska jävla hardcore. Men nej, jag tror att är ju just det. Jag har ju vi visst gjort. Nu kan jag på. Det måste räknas som en mot lagen. Men jag och Nisse Johansson när vi var kan vi vara 7-8 bara trashade sönder en bil som stod utanför våra hus. Han hade stått där i typ två veckor eller någonting en gammal grön Mercedes.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 Um. Du har redan bränt um, Trashabilkortet Ja no. Ja oh. Vet ni inte om mig Det här vet ni inte om mig Det, det går in i kriminella också Jag har snott hockeybilder Från Linus Gamnis och Hugo <laughs> Och Hugo vet du vetat om det här jo, jo. Hugo ja. vet om det, han stoppade mig med en gång Vi var typ hemma hos hans farsa Och <laughs> så gick han iväg på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 Så jag gav dem till min storebror. Jag tror jag har kvar dem. De de kommer du de här gröna, blåa, röda hockeybilderna? Ifall du samlade på? Nej, jag samlade på hockeybilderna. De röda var i alla fall mm. Och Jag tog ju naturligtvis Foppa som var en av de mest återvärda. Mm. Och typ någon jätte sällsynt Patrick Roy-kort också. Så de är säkert värda någonting då också. Så är för sälja dem och ge han pengarna. Det tycker jag inte du ska göra. <laughs> Kanske släppa släpper en skiva eller någonting. Ja. Jag, gud gud bevara oss. <laughs> Då står jag som producent. Så. Ja, men det var en det var bra, bra ja. droppad. Nu har du bränd ännu ett kort, men jag ångrar att jag... <laughs> <laughs> att jag, ångrar, jag tog dem mm. Ja, ja fast det tror jag inte tänker tänka på så ofta faktiskt. Det blir tvungen att gräva långt bak. Nej, jag ångrar inte så mycket men... Förr så jag jag väldigt mycket att sluta med fotboll. Mm. För det hade ju varit kul att fortsätta med egentligen också. Nu för tiden. Så det kanske... Annars... Jag ångrar att jag var uppe till Luleå. Den gången. Och vände. Ja, och till Luleå i min 94-golf och vände. Att istället för att bli skit skitare och åka tillbaka så... Typ prata med skolan eller någonting. Mm. Då hade jag inte varit här. Då hade jag varit i Luleå nu så att... Jag vet inte. Mm. Det är en...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 varför älskar folk dig? Ja, det... det vet jag inte. Bra fråga alltså. Det är jobbigt. Försöker komma på någonting. Det är jättejobbigt att ge sig själv typ komplimanger. Väldigt svensk attributen och inte kunna göra det. Mm. Jag vet inte. Jag är ganska enkel att prata med här kanske. Jag är ganska basic så det är lätt att... Och... Ja, lätt att småprata med här kanske. Mm. Jag skulle inte säga att folk älskar någon för det. Fan vad skönt <laughs> att jag kan småprata med honom. Jag älskar dig så jävla mycket för att du kan småprata med dig. Nej, men det, det räcker så. Ja. Om du heller vill att jag ska säga, varför gillar folk dig? Mm. Hade det varit enklare? Ja, det hade jag varit bättre. nej Varför älskar folk dig? Ja. Varför hatar folk dig? <laughs> <laughs> för att jag är så jävla basic. <laughs> Ja, det skulle nog vara mitt bästa svar Jag sticker du. inte ut så eller mycket, det kanske stör folk Du är en basic bitch mm. Jag rider med den fanan högt Basic bitch <laughs> Ja, då har vi kommit fram till Sista bästa vännerfrågorna yes. Och det är frågan Hur vill du dö? Ja. Jag tänkte jag på när Patrik och Erik Svarade på den frågan vi ja. är mycket mer brutalare än vad jag skulle vilja dö. Men de <laughs> Sade jag även att man är så jävla fjantig Man är en basic bitch och man vill typ <laughs> <i sömnen. laughs> Är det det du vill välja då? Nej, Nej. Sväva ut från din basic bitch Sväva ut i rymden jag <laughs> Nej Jag vet inte, jag tror inte Jag brukar inte tänka på det så mycket Jag tror inte det spelar så mycket roll hur jag är där, Men vad jag har gjort innan jag har dött ja. Kanske Så jag vill dö veta att jag har, är någorlunda nöjd Kanske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 Asteroid, meteorit, vad du nu heter, meteor. Ja, jag Bruce Willis i Armageddon sådär. Ja, ja <laughs> decent död <dead. laughs> Jo, det är mm. bra död, ja. Väldigt obegrädd. <laughs> ja, jag får bara bli ask. Nej, ja, så jag har ja, inte ens ask den Det måste du... bli Driller. Nice. Ja, ja, det är inte omöjligt. Ja. Fixa Då har vi kommit fram till det sista momentet, som är sammanfattande låt. Mm -hmm. oh, Förlåt, <laughs> Och det är att jag ska göra en cover på en låt mm. eh, som jag tycker eh, sammanfattar dig <laughs> eller <laughs> något som jag tänker på typ när jag när jag hör ditt namn så okay. tänker jag på den här. Det är väldigt intressant att veta alltså. Låten jag har valt är Backpackers med Childish Gambino För <laughs> att min bror backpackar mycket Dels för att det bror backpackar värdet över <laughs> Och han lägger aldrig sitt huvud på samma plats Är <laughs> det som man säger? Nej, jag vet inte ja. Och för att du gillar community Ja, ja men det är nice. det är vi har ihop fint Ja Nu ska jag bara hitta texten här så ska jag... <laughs> Nice, det kan bli väldigt bra Ja, då mickar vi upp så kommer låten start Nice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 Rapper who's allowed to say the n-word I buy a bunch of them and put it on my black card Now I got some street creds, use until it it's maxed out I got a girl on my arm, dude, show respect Something crazy and Asian, Virginia Tech That's too fine Cops, it's not enough yet Blackmail with short, short, yeah I'm double suspect Falling since 83 Half of them say I'm gay Maybe that's the reason I like lady Well, baby, say I'm a problem I'm lame as fuck, homie But I rap like this Ain't got shit on me Oh, fuck the cool kids Not check English But people think that hating me Makes them distinguish Like, what it is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 Backpackers Men fuck this backpackers Nice <laughs> Jag har länge så lyssnat på Childish då. Ja Det var allt mm. uh, uh, Jag tänkte avsluta på ett speciellt sätt, Men jag glömde bort att jag skulle göra uh -huh. Ni har lyssnat på Vi podcast med mig Kristoffer Saltberg Linus Björnsvik <laughs> <laughs> Tack, hej Hej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 Now I run the game. Got the whole world talking. King Kooten. Everybody want to cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yams to power that beat. Be, be, be, be, be. You can smell it when I'm walking down the street. Ooh. a two-man sale. A two -man sale. Something's, in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some growth, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King Kulta, everybody wanna cut the legs off. King Kulta, black man taking no lust. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world